Bon dia, senyores, senyors, bon dia. Benvinguts a aquest acte que fem cada 15 d'octubre per recordar el president Lluís Companys, primer president del Parlament de Catalunya del 32 1932 al 1933. Va ser president de la Generalitat en un primer mandat l'any 34 i en un segon del 36 al 40. Companys va ser afusellat a dos quarts de set del matí del 15 d'octubre de 1940 al castell de Montjuïc. Tenia 58 anys i les seves últimes paraules van ser per Catalunya. Comencem aquest acte. Farem primer de tot l'ofrena floral, diferents entitats. Primer de tot és el Triangle Blau. A continuació, després del Triangle Blau, els representants d'Òmnium Cultural. La tercera ofrena d'aquest matí, la joventut d'Esquerra Republicana de Catalunya, la GERC. I ja per acabar aquesta ofrena floral i de forma conjunta, els representants dels diferents grups polítics de l'Ajuntament de Figueres que avui ens acompanyen. Després de l'ofrena floral i per recordar el president Companys, Diferents parlaments de portaveu representants de les forces polítiques que avui comparteixen aquest acte. En primer lloc, donem la paraula al portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verge, el senyor Xavier Montfort. Bon dia a tothom. Ahí va fer un any que l'austríac Félix Baumgartner va fer un salt des de l'estratosfera a més de 35.000 metres d'altura. Però no passa res. Avui fa tres mesos que un jutge va concloure que Convergència Democràtica de Catalunya va cobrar comissions a través del Palau de la Música. Però no passa res. Avui, fa 15 anys i uns dies, que Mariana Rajoy va començar a cobrar sobresous en negre de comissions per les, adjudic per les adjudicacions d'obra pública. Però no passa res. Avui fa tres dies que deixàvem d'esfilar per l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona individus amb simbologia feixista. Però no passa res. Avui fa 13 mesos i 3 dies que gairebé 2 milions de persones es manifestaven a favor del dret a decidir pels carrers de Barcelona. I no passa res. Avui fa 5 mesos i 2 dies que, a traïció, el govern de Capgrossos de l'Ajuntament de Figueres i Marta Felip decidien trencar un pacte amb Iniciativa per Catalunya per deixar de fer circ amb animals a la ciutat de Figueres. Però no passa res. Avui fa 73 anys que van assassinar brutalment el president Companys. I no passa res. No hi ha judici. El més trist de tot això és que avui no fa cap dia que hem deixat enrere el franquisme. No en fa cap. Perquè el franquisme està en el dia a dia, està a les institucions i està al carrer. I no hem sigut capaços de desfer-nos-en. I malauradament no passa res. Bon dia a tothom. A continuació i en representació de la CUP parlarà la Natàlia Sánchez, si us plau. dia Bon dia a tothom. Avui, com ja s'ha dit més d'una vegada, estem aquí per recordar l'assassinat del president Companys a, a mans dels feixistes. Eh, avui recordem la seva figura i, sens dubte, la d'homes i dones que van lluitar fermament per uns ideals i van lluitar fermament també contra el feixisme. Així doncs, eh, avui, sens dubte, també eh, aquestes figures de persones com el president Companys, que no els hi va tremolar el pols ni una sola vegada per lluitar per la justícia, per lluitar per la llibertat. Eh, aquestes persones i la seva memòria avui en la situació d'emergència social a la que ens trobem també són molt vigents i la seva memòria s'ha de recordar avui i sempre. Eh, dèiem, el procés en què ens trobem de crisi, però també el procés de construcció d'un nou estat també ens fa recordar la figura del president Eh, que no va adoptar ni un moment a l'hora de proclamar l'Estat català i que de ben segur en el moment que ho feia no ho feia per reproduir unes estructures de, les estructures del país veí i els malvicis del país veí. Així doncs, de ben segur que Companys feia eh, aquesta proclama per canviar-ho tot. De ben segur que els Companys també volia la independència per canviar-ho tot, per fer un país més just, més democràtic i més lliure, en definitiva. El president tampoc li va tremolar la mà a l'hora de saltar-se la legalitat vigent, diríem. Així doncs, a nosaltres, avui en dia, tampoc ens ha de tremolar el pols a l'hora de desobeir. A l'hora de desobeir tot allò que, que denoti un, una, una situació d'injustícia. Així doncs, nosaltres... Eh, també, com ell va fer, desobeirem sempre que sigui necessari. Ja sigui a l'hora d'ocupar un pis a salt, ja sigui a l'hora de reivindicar una immersió lingüística eh, per defensar la llengua, eh, i ja sigui a l'hora de fer passos fermes ferms cap a la independència. Avui doncs, la memòria d'ell i de totes les persones que van lluitar és més vigent que mai i recordem doncs, que continuarem també els seus passos eh, per aconseguir aquesta llibertat plena i per canviar-ho tot en definitiva. Moltes gràcies. La tercera intervenció d'aquest matí és a càrrec de la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Mireia Mata, sisplau. Avui fa 73 anys que, com va dir l'Eugeni Chamar, no van assassinar en Lluís Companys, van assassinar el president de la Generalitat de Catalunya i tot el que això representava. Han passat molts anys, no van assassinar només a una persona, van jutjar a 110.000 persones, moltes d'elles van morir, la resta van estar a l'exili, morint a poc a poc. Alguns van poder tornar a morir al nostre país i d'altres ja mai més el van tornar a veure. Repetidament hem demanat en nom de la reconciliació, de la pau, de la fraternitat entre els pobles, un gest per part de l'Estat espanyol. Un gest que l'any 2008 van fer l'Alemanya en boca de Helmut Kohl o va fer França en boca del seu president François Mitterrand. Un gest que demanava perdó. Un gest que l'Estat espanyol ha estat incapaç de fer, encara avui. L'any la 2004 la, la socialista Maria, Maria Teresa Fernández de la Vega va dir que farien una llei que faria possible la invalidació, l'anul·lació la dels judicis del franquisme. Això encara no s'ha fet. Encara esperàvem, encara ho demanàvem. Però ja ens hem cansat, ja en tenim prou. Avui, a hores d'ara, el nostre company Joan Tardà està a l'altra banda del món, està a l'Argentina. Perquè el que ha tingut valor de fer l'estat de d'Argentina, que és el que no ha tingut valor de fer l'estat espanyol, és obrir un judici contra els criminals, contra els torturadors, contra els empresonadors de les persones que no feien altra cosa que defensar la llibertat i la legalitat. En Joan Tardà és allà per denunciar tot això, per reclamar la inclusió en el cas de l'assassinat del president Companys i també de 40 alcaldes que van ser assassinats, 40 alcaldes d'Esquerra i dos diputats d'Esquerra. Com us dic, entre molt d'altra gent, entre moltes altres homes i dones que van deixar la vida per la causa de la llibertat. I el que fa avui John Tardà i el que fem avui com a país és posar en evidència que de l'estat del costat nosaltres ja no ens enfiem. Ja no cal que li demanem més. Ja no li demanarem més. Si volen, quan siguem independents en, aquesta, en aquest camí que hem encetat, que ja no anirà enrere, si volen, que facin com a Alemanya i com a França, com a país estranger, que reconeguin els crims que van sometre com a nosaltres. El president Companys, poques hores abans de morir, va dir a la seva esposa no et metis... Dols, condols, ni plors. Aixeca el cap. Catalunya ja aixeca el cap. Una nova intervenció a continuació serà en representació del PSC el senyor Didac Capel, plau. Bon dia. Avui, 15 d'octubre del 2013, ens reunim de bon matí per recordar uns fets tristos. Però necessari recordar, és necessari recordar que fa 73 anys va ser assassinat el president Companys. Avui, però, no sols el recordem a ell, sinó que també recordem a totes les víctimes que portat el franquisme. Tant els afusellats, com els que varen haver de fugir de la seva terra, abandonant-ho tot. Com aquelles famílies que vivien en poc constant, constant de les presons i els fusells. Aquest és el franquisme que recordem i denunciem als catalans. El president Companys va donar la seva vida per Catalunya i als catalans. I com ell, tota la gent que va seguir lluitant contra el franquisme. I a tots ells els hem d'agafar d'exemple. D'exemple per seguir endavant, per lluitar contra lleis com la d'educació, recentment aprovada, feta per un ministre més propi als ideals d'aquells que temps enrere van abolir la democràcia. Uns ideals que van fer <coughs> i segueixen fent un mal terrible a la nostra societat. I és feina de tots nosaltres evitar que segueixin danyant-la. És feina nostra seguir construint la societat que volem, no l'herència que el feixisme ens va deixar. Aturem tot allò que ens oprimeix i que ens vol fer caminar cap endarrere. Defensem allò que és nostre i no deixem que ens robin la identitat ni que decideixin en quina llengua han d'estudiar els nostres nens i nenes. Convidem a jubilar-se a tots aquells polítics que se sentirien més a gust en l'etapa franquista. Condemnem a tots aquells que no dubtarien a fer marxar l'exèrcit contra Barcelona un altre cop. Així doncs, dies com avui ens, hem, ens han de servir per aprendre que cada cop que veiem una situació injusta recordem a tots aquells que com el president companys van lluitar per tots nosaltres. Recordem-los i actuem en conseqüència per tal d'aconseguir una societat més justa, una societat en què la, la pau aflori entre tots nosaltres. A continuació escoltarem, amb representació del grup municipal de Convergència i Unió, les paraules de Joaquim Felip. Bon dia a tots i a totes. Un any més ens reunim aquest 15 d'octubre per retre homenatge a un català que va viure i va morir pel seu país. El president Companys va ser un exemple de servei a Catalunya en uns moments extrems que sortosament no tornaran a passar, però que ens han de servir com a mirall on trobava fermesa i la determinació que ens han de mostrar quan una circumstància ho exigeix. I actualment estem vivint una situació que demana aquesta fermesa i aquesta determinació. L'assassinat d'en Companys és un episodi molt important de la història del nostre país. Una història que no només la fan els grans personatges, una història que la fem entre tots els catalans i catalanes en els que anem decidint en el nostre dia a dia. En aquest sentit, Lluís Companys representa qualcom més que un home o un partit polític. És el reflex de la voluntat d'un poble... Per, per treballar per un ideal comú, o millor per Catalunya. I avui, sense cap mena de dubte, el millor per Catalunya és que els catalans i les catalanes decidim el nostre futur lliurement. Amics, amigues, cal que no oblidem mai la figura de companys, però que no només com a homenatge a un home que va morir pel seu país, que també, i sobretot com a exemple i eina d'inspiració que ens esperen els representants del poble perquè tinguem la fermesa i la determinació que la història els exigeix en cada moment. I ara, ara és el moment. Visca Catalunya. Anem a cloure ja aquest torn de parlaments. Escoltarem el senyor Maneu Toro, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres, plau. Bon dia a tothom. Avui és un bon dia per fer país. Avui parlem i eh, homenatgem amb una persona. I, I jo estic convençut i sé que són les persones les que marquen la diferència. No són els partits ni les institucions, sinó aquells que els decomposen. Són les persones i sempre ho seran. Cada un de nosaltres tenim l'obligació de fer camí, de tirar endavant, de ser coherents i de ser honestos. En Lluís Companys ho va ser. Després de totes les intervencions dels meus companys, dels diferents grups municipals, és complicat afegir algun element d'interès més en el que va ser la trajectòria de, i l'injust procés i assassinat d'en Lluís Companys, un dels polítics catalans a més rellevància de la història de Catalunya, de tot el segle XX. Companys va viure i va incidir en la proclamació de la República Catalana i va ser l'artífex de la declaració de l'Estat català. Va ser un polític d'idees i polític de fets, valent en moments complicats, i digne com a ciutadà i com a persona, com a català i com a líder d'Estat, quan l'adversitat i la barbària del totalitarisme el van acurralar per assassinar-lo impunament. Lluís Companys torna avui en els nostres discursos i no torna només per a fer-li l'homenatge de cada any en l'efemèride del seu afusillament. Enguany, en el moment aquest en què vivim, el seu valor i la seva contingència davant l'envestida d'aquells que no creuen en donar veu i vot a tots els ciutadans, en el marc d'una societat democràtica, ens genera un referent a tots aquells que estem al capdavant de les institucions que conformen aquest país. Amb ell tenim objectius semblants. La sobirania de Catalunya però volem arribar-hi utilitzant senders radicalment democràtics. Esgotarem totes les vies que ens doni la legalitat per dialogar i aconseguir tot allò que ens pugui satisfer com a poble i com a nació. Catalunya té legítimes aspiracions de sobirania. Això ho saben el govern d'Espanya i està clar que no ho volen entendre. Cal, seny i rauxa. Però ara per ara, amb la rauxa i encesa, també demano seny per a conduir totes les sensibilitats possibles, totes les persones que conformem aquest país, cap a un horitzó comú. La ciutat no vol oblidar un dia com avui en el Lluís Companys i que té una vinculació especial en Figueres. Des del Castell de Sant Ferran va presidir el seu últim Consell de Govern abans de l'exili i posterior afusellament. L'últim acte polític i institucional el va fer a prop d'aquí, i això ens ha d'honorar, i fins i tot explicar-ho més, ara que estem treballant, i molt, per divulgar entre els nostres visitants els catalans i catalanes que s'interessen per la nostra ciutat, que aquí, a Figueres, hi han passat moltes coses al llarg de la nostra història. L'episodi de companys i el seu vincle amb la fortalesa de Sant Ferran és un element intangible que hem de difondre més, tant per honorar la seva memòria com per vincular-la a la nostra ciutat. Perquè el millor de companys torni a les nostres vides, sobretot en aquests moments d'afervascència nacional que vivim, cal que aprofitem el seu llegat en tot allò que ens faci millors com a poble i com a país. Bon dia, visca el president, companys, visca Catalunya. Per cloure l'acte, cantarem els segadors i després ens farem tots plegats una fotografia de grup al costat del monument. Així doncs, moltes gràcies per la vostra assistència. Escoltem els segadors i visca Catalunya. No, no.